DJ Thor Vou tirar o óculos agora Que eu quero ver essa imagem melhor É o seguinte, ó O homem e a mulher que não colocaram a mão para cima agora, nunca mais vai fazer amor na vida. Você que quer fazer amor pro resto da vida, joga a mãozinha para cima. Joga a mãozinha para cima. Por favor, Goiânia. Eu vou contar até o três e todos vocês vão jogar a mão para um lado só, que é o lado esquerdo de vocês. Segura as mãos de cima, que segura as mãos aí ó. 1 um, dois 1 2 3 Joco Acompanha Santana, o seu livro. Santana, Santana, Santana. DJ Top. Santana, Tem que respeitar Santana, o Goiás, cara É que é vinho. Léo Santana. Léo Santana e Kevinho. Agora vocês podem cantar. Essa é a me fala quem colocou essa coisa no mundo. Foi planejada do jeito que para com tudo. Essa perfeita que tem o poder na medida certa para te enlouquecer Eles meu Deus, meu Deus. falam que colocou essa coisa no mundo Foi planejada de jeito que para com tudo Assim com perfeita que tem o poder na medida certa para te enlouquecer Bota a mão ligado, com esse do beat ligado, e esse do Quando essa bunda começa a jogar E as mãos em cima, as mãos em cima Acompanha o Salil Goiânia yeah. hey. Meu Deus, me fala quem colocou essa coisa no mundo Foi planejada de um jeito que para com tudo A circunferência perfeita que tem o poder oh, Na medida e certa pra te enlouquecer Meu Deus, meu Deus Fala e quem colocou essa coisa Eu, no mundo Foi planejada de um <tos> jeito que para com tudo A circunferência perfeita que tem o poder O refrão de vocês, hein? O refrão de vocês, hein? Bota a mão e diz Com esse grave que o beat Com o camaco o pano Faz quadradinho, faz quadradinho, faz quadradinho, vai Perfeitamente E disse, ela encaixa Com esse graf do beat Ela encaixa Com e o, o bandeiro, ela Quando essa bunda começa a jogar Perfeitamente E disse, ela encaixa Com o Kevinho, o Goianga encaixa lá mais um mês a mão para cima pro lado e pro outro vem goianinha bem enfrentamento é de cacha o que é top eu também acho filho e quem concorda faz o L, faz o L